O dia 16 de março na história. 1958. Uma missão do Fundo Monetário Internacional chegou ao Brasil para estabelecer condições do empréstimo pedido pelo presidente Juscelino Kubitschek. 1964. O Comando-Geral dos Trabalhadores ameaçou reagir se o Congresso Nacional aprovasse o pedido de reformas encaminhado pelo presidente João Goulart. 1978 O ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro foi sequestrado pelas Brigadas Vermelhas. Seu corpo foi encontrado 55 dias depois, no centro de Roma. 1990 foi instituída a nova moeda nacional, o Cruzeiro. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.